Vrazil do mě Milo Anderson. Vzrušeně mi do ruky vtiskl nabitý pětiraný zásobník. Měl v očích šílený výraz, protože se zdálo, že každou volnou chvíli využívá k vymýšlení nových způsobů destrukce. Myslíš, že to bude fungovat? zeptal jsem se. Tak, mohlo by. Bylo to moc velký, tak jsem to musel trochu přibrousit. Doufám, že se tímto kouzlo nepodělá. Měl štěstí, že jsem měl připravený přebíjení na brokový nápoje. Jestli to vyjde, bude to úžasný. Jestli ne, pokrčil rameny. Jestli ne, tak bude moje smrt aspoň docela slušná podívaná. To je správný přístup, zazubil se Milo. Odlehčený projektily zmenšená prachová nálož je to jenom na krátkou vzdálenost a tím myslím doslova pár metrů přesnost bude úplně na průraznost nulová nejspíš to nebude mít dost síly, aby anihilátor dokázal nabít další ránu připrav se použít manuál no to zvládnu díky majlo hodně štěstí a uvene. Musím si zajít pro nějaký oštěpy a česnekový věnec. Uvidíme se v akci. Podivný lovec se odběhl starat o zásoby svého týmu. Prohlížel jsem si zásobník. Rozhodně jsem doufal, že to vyjde. Konvoj různorodých vozidel směřoval nebezpečnou rychlostí na sever. Úsvit se blížil. Seděl jsem na místě spolujezce v jednom ze suburbanů L.M. Má zbroj byla stále ještě vlhká a studená z jasného spotku. Deset kilo kevlaru a kordury se zkrátka nedá jen tak hodit do sušičky. Brokovnici jsem držel mezi koleny. V kapsách na hrudi a bocích se měl více než tucet zásobníků do brokovnice a 40 mm granáty. Nesl jsem si také obě STI ráže 45, které mi darovala Julie spolu s náhradními zásobníky plnými stříbrných kulek. Na hrudi jsem měl připnutý gangaram a ve vaku na zádech několik naostřených kolíků z bílého dubu. Připravené jsem měl také kouřové, tříštivé a zápalné ruční granáty. A jako talisman pro štěstí jsem měl u nohy malý revolver Ráže 357, který jsem použil proti panu Hafmenovi. Posledních pár hodin jsem využil k tolik potřebnému spánku. Nic se mi nezdálo, cítil jsem však mrazivou samotu. Už jsem věděl jistě, že je starý muž pryč. Stěrači rytmicky stírali. Plšelo čím dál více a na silnici se tvořily potoky vody. Vál silný vítr a naše velké auto se při porivech trochu zmítalo. Trip byl jediný, kdo z naší posádky zažil hurikán a tvrdil, že tenhle vítr do toho nemá daleko. Průtrž mračen byla tak silná, že jsem sotva dohlédl na zadní světla vozu před námi. Bouře přišla od nikud. Cítil jsem, že v ní má prsty prokletý. Měl jsem strach o Julii, která letěla se zbytkem týmu Hindem. Věřil jsem ale Skypy mu, že se na místo určení dostane. Tým nováčků byl narvaný v předspaném suburbanu na zadních sedadlech. holinám začala říkat duhová koalice, protože jsme v týmu měli Bělošku, Černocha, Aziata a Míšence. Ke splnění vlhkých snů všech liberálů nám už chyběla jenom lesbička a chlápek na vozičku. Ostatní seděli v druhé řadě sedaček. Řídil malý výmluvný lovec jménem Gust z majamského týmu. Jo, to jste měli vidět. Malý město kousek od Pensacoli. U se usídlili v baráku technických služeb. Byli jsme připraveni na ně vlítnout a nakopat jim prdel. Zastavila nás starostka a hádejte co. Pak nás nenapínej, Gusy, řekl jí. Ne, že by ho chtěl hecovat, ale prostě neviděl jiné východisko. Gus prokecal téměř celou cestu ze základny. Každý se prostě vyrovnával se stresem vlastním způsobem. Byla to velká faninka N. Rajsový. Chtěla s nima vyjednávat. Myslela, že je lidi akorát nechápou. Chtěla s nima zahájit dialog. Sundával ruce z volantu, aby mohl prsty naznačit uvozovky na správných místech. Když jsme začali na vrstvě vody klouzat, instinktivně jsem sahal pořízení. Rád by romantický příběhy o upírech z duše nesnáším, řekla holi. Jo, přesně tak si ani neumíš představit, okolik se po vydání těch knížek zabíjení nemrtvech stížilo. Každá životem zklamaná panička je pak začala považovat za homoerotický miláčky, vypadající jako Edward. Krávy. No, každopádně starostku pak sežrali a Harley povídá, vysílačka ho přerušila. Tady herbenčere. Musíme s přistát. Bouře je moc drsná i na naskypá. Přistanem před Kaugou. Vysílačka stichla. No, tak nám Harli povídá. Gus byl znovu přerušen. Vyzvedněte nás. Mítina na konci cesty hned u města. Skip zůstane u Haindu. Snad se počasí zlepší, aby nám pozdějc mohl poskytnout vzdušný krytí. Uviděl jsem před námi světla brzd. Gus zanadával a zpomalil. Co je to za problém, zeptala se holi. Pst, sykl trip. Sroloval okénko a do auta začalo pršet. Co to děláš, zeptala se Holly. Slyšíte to, zeptal se. Ne, odpověděl jsem. Nebylo ale tajemstvím, že můj sluch za moc nestojí. Co je to, zeptal se nervóznilý. Tarnádový sirény. Co to znamená? Znamená to, že nás varujou před tornádem. Počasí není pro ně zrovna typický, takže to nebude jenom upozornění na jejich možný výskyt. Tornáda to už musí být. Jak poznáme, že jsme blízko tornáda? Zeptal se lí. Vydávaj hluk jako milion nákladních vlaků naraz. To poznáš, varoval mě Trip. S jistou dávkou znepokojení jsem si povšiml, že oblaka zezelenala smrtící barvou. Přes déšť bylo slyšetek na střechu suburbanů, co si bubnuje. Očelní sklose sklo se rozplácávaly malé kulaté věci. Tak to je jiná, řekl gus, když stěrače smetli z okna směs krve a masa. Zavírej to v okínko, ty vole, zařval jsem. To je hnus, vykřikl tryb, když ho něco zasáhlo. pršely žáby. Padaly tisíce maličkých obojživelníků, které se odrážely od kapoty a od silnice. Někteří klesali rychleji než ostatní. Ti se pak při střetu s pevnou překážkou i hned změnili v červený flek. No tohle je jako z deseti božích ránné. ne? Měli bychom zmizet, než se objeví hejno sarančát. Navrhnul nervózně ve skutečnosti není žabý déšť, zas tak neobvyklý úkaz, řekl jsem. Tornáda a vodní víry mají sílu je vyzvednout do vzduchu a odníst na jiné místo. To sami platí pro ryby. Na chytrácký řeči teď není ta správná chvíla, Zede, řekla Holi. Kousnul jsem se dortu. Můj pokus o vysvětlení přírodního úkazu byl docela nepřesvědčivý. Všichni jsme věděli, o co tady jde. Nastal rozhodující den. Jedna ze žab se na mě přes čelní pátravě zadívala. Za okamžik z ní stěrač udělal červenou šmouhu. LM se schromáždila na parkovišti před malým obchodem. Byli jsme jen pár kilometrů od jeskyně. Herbinger nechtěl, abychom na místo dorazili dříve, než slunce vyjde bezpečně nad obzor. Tedy ne, že by to něčemu pomohlo. Mraky a déšť byly tak husté, že rozeznat den a noc nebylo nic snadného. Kolik světla takovej upír snese, zeptal jsem se. I slabý světlo jim působí bolest. Přijmej zásah a začnou hořet. Možná bude mít štěstí a dočkáme se jasné oblohy, odpověděla Julie. Aspoň, že přestali pršet žáby, zavrčel jsem. Pod vysunovací stříškou obchodu se nás sešla celá skupina. Dodělávali jsme poslední přípravy, pokládali otázky nebo si jen protahovali nohy před posledním bojem. Několik obzvláště zvědavých místních obyvatel vyšlo z domovů, aby zjistili, co za jejich humny dělá hromada divně vypadajících ozbrojených lidí. Vzhledem k událostem posledních dnů jsme zase tak vzácným úkazem nebyli, za pohled to však každopádně stálo. Sem do mě strčil a ukázal přes parkoviště. Místní teenager ve žlutém pršiplášti přistoupil k jednomu z našich zaparkovaných aut. Byl to tři čtvrtě tunový pick s přívěsem, který patřil naší orkské jednotce. Zvědavost chlapce přemohla a nahlédl bočním okénkem dovnitř. Pak co si velkého dopadlo na stěnu zvlnitého plechu a chlapec zavrávoral a spadl do bláta. Hej, kluku, není slušný strkat nos do věcíci jejich lidí. Chceš dostat přes ruce? Zakřičel jsem. Co to bylo? Co jste zač? Křičel chlapec a bylo vidět, že se najednou bojí. To byla tvoje máma a my jsme tady s cirkusem. Teď padej! Sem si rozepnul bundu a odhalil zbroj a 4570. Chlapec se zvedl na nohy a odběhl domů. Nejspíše se snažil přijít na to, co v přívěsu vlastně viděl. Semé, přestaňte si, děcka. Promiň, Julie, řekl jsem a smál se pod knírem. Vůj ne, zjistil z kdo je tady na stráži, zeptal se Herbinčer. Tohle místo mělo vysokou prioritu. V jeskyni Prej působí nejmín celá jednotka skutečných federálů. Místní gardisti blokují silnici. Ohlašovali se v pravidelných intervalech, takže jsou pořád naživu. Máme povolení řešit místní zamoření, takže nás vojáci nejspíš pustějí. Z federály ale bude potíž. Jestli jsou na místě, budou už nejspíš proměněný, řekla Julie. Chceš říct, že budou moct vrazit kul do federála? Zeptal se sem s příliš velkou horlivostí. Haha, to by bylo neskutečně skvělý. Ale nejdřív si pačkej až zemřou. Varoval herbinčer. Je to tady, lidi. Nějaký otázky? Skupina mlčela. Náš rádiový kanál byl otevřený, aby nás slyšeli i lovci sedící v nastartovaných autech. Nikdo se na nic neptal. Tak dobré. No, ať se stane cokoliv, chci, abyste věděli, že jsem na vás hrdý. Většina z vás ví, že tohle dělám už pěkně dlouho a nebudu vám lhát. Tohle je nejlepší skupina lovců m jakou jsem kdy dal dokupy. Myslím to vážně. Víte, co máte dělat? Jste nejlepší z nejlepších. Tyhle lidi bych si vzal i do bitvy proti samotnýmu peklu kdyby teda Bůh dobře zaplatil. S takovými lidma bych se nebál dojít si pro odměnu třeba za zabití čtyř jezdců apokalypsy. Bylo mi ctí vás vést do bitvy. Větší cti se mi v životě nedostalo. Jak říká nápis na naší stěně, seť stranzit transit gloria mundi. Jsme smrtelní, ale činy, který uděláme, budou v legendách žít věčně. I vaše odvaha bude věčná. Tohle si pamatujte a buďte si sebou jistí. Jste moderní verzí Beowulfa, svatého Ježíše Odisea. Jste fan Helsing s Jste s automatem. Projdeme údolím stínu smrti, ale zla se nebojíme. Zlo to těch skončí s kůlem ve svým černým srdci. Jsme největší šmýdějací do toho údolí, kdy přišli. Mezi lovci zavládlo nadšení. Sevřel jsem ruku v pěst, mávalý ve vzduchu a křičel. Lovci v autech traubeli, Verkové v přívěsech začali vít. Překvapilo mě, že nikdo nezačal střílet do vzduchu. To se ale nejspíš nestalo jen díky tomu, že jsme chtěli šetřit munici. Herbinger se zastavil a zadíval se do deště. Po tváři se mu rozlil zákeřný úsměv. Konečně pokračoval. Dobré je lav. Adhat. Vedoucí suburban zabrzdil před kontrolním bodem Národní gardy. silnici blokoval starý obrněný transportér M113, což byla v podstatě neprůstřelná krabice na pásech. Vojáci se schovávali před strašlivým deštěm, větrem a občasnými nálety žab ve svých vozidlech. Náš konvoj sledovali s jistou nedůvěrou. Jeden z vojáků za velkorážním kulometem transportéru namířil zbraň naším směrem. Boone a Herbinger vystoupili a blížili se s rozpaženýma rukama k vojákům, čímž dávali najevo, že nepředstavují nebezpečí. Po událostech posledních dnů bylo jasné, že vojáci neponechají nic náhodě. Všiml jsem si, že blokovat silnici transportérem bylo docela zbytečné, protože se o to samé starali napadané stromy opodál. Nějaký chytrý podůstojník postavil několik mužů i sem. Chudáci, musí být venku za takovýho počasí. Co budou dělat až udeří tornádo? Schovaj se pod tankem? zeptal se Trip. Je to jejich práce, dělej, co musí, řekl lí. Cítil jsem, jak se rukama opírá o mé sedadlo, aby měl lepší výhled. Doufám, že nás pustěj. Ve vysílačce to zapraskalo. Pite, pojď sem, jenom ty. Rozumím, hned jsem zpátky, chlapi. Zapnul jsem si plášť a vystoupil z vyhřátého auta do zuřícího deště. Plášť byl dost objemný a velký, aby skryl můj anihilátor. Nehodlal jsem se v blízkosti prokletého pohybovat bez osobní zbraně. S potížemi jsem si přidržoval kapucu, kterou se mi snažil sebrat vítr. Pře silnici přelétávaly klacky. V podstatě pršelo z boku. Spěchal jsem po cestě a prošel kolem několika dodávek a SUV. Lovci mě sledovali z relativního pohodlí svých vozidel. Došel jsem k zátarasu. Bůn mluvil s jedním z gardistů. Zdálo se, že se hádají. Co se děje? Zakřičel jsem, aby mě bylo přes vítr slyšet. Bůn se snaží prohádat si cestu z kres. Ještě nedávno v gardě sám pousabil. A tohle jsou jeho lidi. Pořád nás ale nechtějí pustit bez povolení federálu ze samotné jeskyně. Ti se ale neozývají. Myslí, že jsou mrtví? Tak nějak. Cítíš něco? Nejsem žádný médium, Erle. prekaž mi laskavost a zkusto. Máš s tou věci jistý spojení. Musíme využít každou výhodu, kterou máme. Za pokus to stojí. Stáhl jsem si kapuci níže a snažil se zablokovat déšť. Zavřel jsem oči. V porivech větru jsem měl potíže vůbec udržet rovnováhu. Plášt se na mě zmítal. Poslouchal jsem. Studená vlhkost mi zatékala pod zbroj. Jak se měl v takových podmínkách něco vycítit? Soustředil jsem se a vzpomínal na chvíle, kdy jsem nahlížel do vzpomínek lorda Mačáda. Pak jsem to ucítil. Vzrůstající přítomnost. Temnotu. Stáří. Moc. Upíří pány. Cítil jsem myšlenky mimozemšťanů. Měli důvěru ve vlastní sílu a schopnost rozdrtit jakýkoliv počet lidí. Slyšel jsem jejich hlasy, jejich komunikaci. Skoro se zdálo, že křičí. Hlupáci. Spali jste příliš dlouho. Neznáte sílu moderních zbraní lovců? Vlaďte se chránit našeho pána. Nebojíme se žádného člověka, jekré. jejich ubohoučké tělo jsem viděl. Během okamžiku je rozdrtíme a pozřeme. Uklidni se, mládě. Já byla jednou z nich. Vůbec nevíte, do čeho se pouštíte. Věci se od vašich dob změnily, vy staří bastardi. Ticho, na tvou zbabělost nemám čas. Klidně se schovávej v jeskyni, ženo. My se slunečního svitu nebojíme. Nastal čas, abychom začali vládnout. Fajn, klidně je podceňte. Uvidíte, co se stane. Jak s oblibou říkával Trip, pícha předchází pád. Většina upírů varování Jégra a Sjusn před obrovskou silou našich moderních zbraní ignorovala. Tito upírští páni posledních několik století prospali a neměli z lidí žádný strach. Blížili se po cestě, mířili k nám. Nesnažili se schovávat, nespěchali, užívali si pocit nadcházejícího vítězství. Měli jsme jen pár minut. Otevřel jsem oči a pocit zmizel. Sakra, možná jsem vážně byl médiem. Herle, blíží se společnost, ukázal jsem k cestě. Jde po nás několik upílskejch pánů, ale nevěděj, co je čeká. Jsou staří a nadutí. Fajn, bude lepší s nimi bojovat v otevřeným prostoru, než v podzemí, šmej ti blbý. Smutně pohlédl k nebi, ale stále ani náznak slunečního světu. Herbinger se přiblížil k Bůnovi a poklepal mu na rameno. Přišel jsem blíže, abych mohl poslouchat. Voják za velkorážním kulometem mě sledoval. Promiňte, vložil se do hovoru Herbinger. Pánové, brzy budem napadeni. Nemenuju se pánové, ale poručík McNabb. Celý konvoj hezky rychle otočte a táhněte. Tady je zabezpečená oblast, do které nemají civilisti přístup. Stáhněte se, jinak vydám svým mužům rozkaz k palbě. Poručíku McNabe, pane, povolení ke vstupu do téhle oblasti máme od federální vlády. V jeskyním komplexu se vyskytují nemrtví. Je nezbytné, abychom se tam dostali, řekl Bůhn. Nemrtví? Ti myslíte, zombíky jsou světu mrtvých? Poručík se zasmál. Byl velmi mladý a nemohl na své pozici působit příliš dlouho. No, to je největší kravina, jakou jsem kdy slyšel. Okamžitě se stáhněte, jinak použijeme donucovacích prostředků. Vojáci v okolí se začali nervózně rozlížet. K poručíkovi přistoupil starší voják v maskovacím nepromokavém ponču. Kolik času? sykl na mě herbinčer. Možná minutu nebo dvě. Lehce zavrtěl hlavou a pod prši pláštěm si protáhl klouby. Budeme se muset stáhnout a nechat upíry, ať ty hlupáky zmasakrujou. A promiňte, pane, řekl starší voják a zaklepal poručíkovi na rameno. Ano, seržante, odpověděl mladší muž. Já toho člověka znám, pokynul k Bůnově. Je to seržant J. Boone, 19. oddíl speciálních sil? Pracoval jsem s ním v Afganistánu. Je jedním z nás? Jak to jde? – Jak to jde, Gregorie? – zeptal se Bůn. Docela dobře. Dostal jsme medaily za kandahár? – Jo, a taky purpurové srdce a padáka ze zdravotních důvodů. Teď jsem se vrátil k lovu monster. – Seržanté, co jsou to za nesmysly? – rozkřikl se poručík. – Pane, jestli ten muž říká, že nás napadnou, věří mu. Uděláme nejlíp, když je necháme dělat jejich práci. Mám svý rozkazy zatraceně – Nikdo to neprojde, pokud k tomu FBI nedá svolení a FBI neodpovídá. Neodpovídej, protože jsou mrtví, řekl Harbinger. Bůhne, pite, stáhneme se a počkáme, až ti chlapi Hodně štěstí, seržante. ať si vaši muži nechají poslední kulku pro sebe. Počkejte, řekl Gregorius. Bůhne, říkal nemrtví, Myslíš tu věc, kterou jsme našli v Bagramu? Co sežrala chryse? Ne, promiň, kámo, je to mnohem horší. Teď přijdou upířský páni. To, co jsme našli my, byl jenom přibyl Blake Hull. Sakra, vydržte. Kousnul se dortu, chvíli se hluboce zamyslel a pak se rozběhl ke svým žům. Obraťte obranu proti parku, blíží se nepřítel. Připravte se k palbě na můj rozkaz. Vojáci okamžitě zkušeného podůstojníka poslechli. Herbinger dvakrát stiskl tlačítko sílačky. Rozletěli se dveře aut a lovci vyskákali ven a rozprostřeli se. Otevřela se střešní okénka a na svá místa se dostali kulomety s pásovými zásobníky a granátomety MK-19. Ozbrojené suburbany vyjeli vpřed a do stran, čímž vytvořili frontu. Co to děláte? U bíři přece neexistujou. Sklapněte a vezměte si pušku, pane. Jestli to přežijem, můžete mě postavit před polní soud. Půne, co máme dělat? Co máte? Dvě družstva, tenhle transportér a šedesátku nejednám hamví. Tihle chlapi jsou ale obyčejní záložáci. Máme štěstí, že nám vůbec dali ostrou munici. Do diskuze se vložil Herbinger. Držte tohle centrální pozici. Sledujte jejich palebná pole. Máme mnohem lepší vybavení než vy. Vzhledem k tomu, proti čemu stojíme, vám nikdo nebude mít za zlý, jestli se pak stáhnete. Seržante, přikazuju vám, abyste ty muže zatknul. To je přímý rozkaz. Můj bože! Když uviděl, jak se otevírají dveře našeho přívěsu a vyskakují první vrci, stichnul. Vlci velikostně odpovídající konům, přikrčené končetiny svalnatá těla. Na pohled skutečně impozantní. Černě zamaskovaní orkové rychle vyskočili na zvířata a připravili se k bitvě. Můj bože! Začal vytahovat pistoly, ale zadržel jsem ho. Tihle jsou na naší straně. Nepřátelé, přijdou odtamtud, ukázal jsem. Můj bože! Zapakoval znovu, když smyčka s sjezdci vyrazila mezi stromy, aby zde byla připravena k obchvatu nepřítele. Zdálo se, že poručík bude zvracet. A tomuhle mi alkoholici říkáme okamžik vystřízlivění, vění, si Bůhn. Všiml jsem si, že si orkové našli čas, aby si na masky a přelby udělali otisk bílé dlaně. Byl to hezký detail. Trilogii pán prstenů určitě milovali. Edvarde, tady Herbinčere, drž vrky v záleze, bude ty naše jízde. Rozumím, Herbinčere. Silnice se táhla dalších asi 300 metrů a pak mizela za vrcholem kopce. Lovci se rozmístili do lesa po obou stranách. Zvláštní. Herbinger předtím mluvil o údolí smrti a teď jsme se v jednom takovém skutečně nacházeli. Otočil jsem se a viděl jsem, jak tým vyzbrojený těžkými zbraněmi čeká na můj pokyn. Pohlédl jsem na Herbingera, ten kývnul na jednu stranu a tak jsem šel. Ostatní byli za mnou. Pokračoval v udílení rozkazů do vysílačky. Každému veliteli dal na starost jeden úsek a fanzantovi řekl, ať zakope těžký kalibry. Nachystali jsme se v malém příkopu u silnice s dobrým výhledem na přístupovou cestu a s trochou krytí. Zase jsem byl po pás ve vodě. Tentokrát za to mohly bleskové povodně. Přál jsem si alespoň jednou v životě lovit stvůry na nějakém suchém místě. Zlaté pravidlo ale hovořilo o tom, že pokud se dá dostat do hlubšího krytu, je třeba se dostat do hlubšího krytu. Lee rozložil trojnožku a trip do ní zasadil kulomet FN MAC. Těšilo mě, že vše provedli přesně tak, jak nás to sem učil. Rychle a s jistotou nasadili nábojový pás se stříbrnými kulkami Ráže 308. Za zbraní se krčil Lee. Holy mi podala RPG. Těžká trubka v rukou mi dodávala sebejistotu. Všichni jsme se krčili v příkopě a připravovali se k boji. Byli jsme nervózní, ale věděli jsme, co máme dělat. Byli jsme vyděšení, ale profesionální, připravení rozpoutat peklo. Na účetního, knihovníka, učitele a striptérku jsme si vedli dobře, dost dobře. Připraveni, zeptal jsem se. Máme na vybranou, zeptal se Lís poza pažby belgického kulovitu. Ani ne. Dešť ustal. Vítr se zastavil. Oblaka ještě více zezelenala. Nastal plný klid a ve vlhkém nebi byla cítit energie. Mnoho lovců s nadějí pohlédlo vzhůru. Bohužel po slunečním svitu ani památky. Blížilo se starobylé zlo. Jsou tady, řekl jsem do stichlého údolí. Nad kopcem se objevily čtyři postavy a rozhodně šli po silnici za svým cílem. Upíři museli vědět, že na ně čekáme, ale bylo jim to jedno. Byly to přece upíří pánové. Ve vysílačce se ozvala dvě kliknutí, signál k přípravě. Herbinger chtěl počkat, než se upíři dostanou do nejúčinnější palebné zóny. Čtyři upíři se stále přibližovali. Vypadali jako obyčejní lidé, kteří se šli trochu projít. Tři muži a žena. Měli na sobě obyčejné šaty, nic nobl, nic archaického, prostě všední oblečení. Nejspíše ho získali od posledních obětí. I z dálky byly krásní a ladní ale přede mnou svou podstatu skrýt nemohli. Jejich zlo jsem cítil v ústech. Nebyl jsem jediný. Sakra, dal bych levou kouli za to, aby vysvětla slunce, zašeptal Tryb. Stejně ti k ničemu není, odpověděla Holi. Nechceš radši zavřít hubu? Prokletej nic takového nepřipustí. Pohledl jsem na pohybující se mračna. Tahle bouře patřila jemu. Slunce nevysvětne, dokud nebude povšem. Až se dostaneme do jeskyně, nadzpumu granát tam, kde slunce fakt nikdy nesvítí, slíbil Lee. Tyhle keci byly užitečné. Člověk aspoň nemyslel na hrůzy, které od nás byly vzdálené jen 200 metrů a přibližovaly se. Pozvedl jsem RPG a usadil ho na rameni. Odstranil jsem pojistku a zkontroloval, že je vše připravené k palbě. Z raketometu jsem ještě nestřílel, ale na obsluze zaměřovače nebylo nic složitého. Srovnal jsem upíry kryzce s číslovkou 200. Ozvala se vysílačka. Jedno kliknutí, dvě kliknutí, tři kliknutí. Pokyn k palbě. Lovci začali střílet. Nejprve cíl zasáhly stavky kulek, téměř i hned poté dopadly rakety a granáty. A pár vteřin později začaly vybuchovat čtyřkilové projektily našeho minometného týmu. Zbraně chrlili oheň v celém údolí. Stiskl jsem spoušť RPG. Byla to jednoduchá trubka, která zaměřila raketový tříštivý granát na cíl. Zpětný hráz byl úžasný. Kdybych se zrovna nenacházel v tak složité situaci, nejspíše bych to považoval za nejskvělejší střelecký zážitek života. Když se oblast kolem upírů proměnila v oblak dýmu a prachu, osmíval jsem se. Kusy bláta a asfaltu vylétly do vzduchu a dopadly desítky metrů od původního místa. Byla to nádhera. Starobylí upíři podcenili své lidské nepřátele. Na sílu našich moderních zbraní nebyli připravení. V jejich středu vybuchovaly kilogramy a kilogramy výbušnin. Několik granátometů MK-19 s pásovým zásobníkem jim na hlavy chrlilo jeden projektil za druhým. Přívaly šrapnelů trhali těla upírů na kusy. Jejich kosti a maso ožehávaly fosforové, termitové, napalmové a jiné zápalné náplně našich zbraní. Jachu! Vykřikl Trip a sledoval, jak k nebi stoupají oblaka dýmu a sutiny dopadají zpátky k zemi. Byla to úžasná ukázka palebné síly. Ve vysílačce se ozval Herbinger. Dokud jim neuřežem hlavy, nechcípnou. Dávejte bacha. Fanzanté, střílejte z těch minometů pořádně. Sypte to do nich. Odhodil jsem vystřelený raketomet na zem. Za zády nám duněly minomety. Kromě dýmu jsem žádný pohyb neviděl. Tripe, holi, sežňte další rakety, běžte. Pohyb, upír napravo, ozvalo se ve vysílačce. Z linie stromů na zmíněné straně vyšlehly plameny. Zahlédl jsem hořící postavu, která záhy zmizela v oblacích hlíny a ohně. Do oblasti dopadaly další a další bomby, které je srovnávaly se zemí. V palebné zóně nemohlo přežít nic většího než mikro. Kolik toho ty věci znesou, zeptal se lí. A nemám ponětí. Viděl jsem, jak se před námi si postavilo. Upíru prostřed, na cestě. Lí do něj pustil dávku trasovacích střel z kolometu. Hořící upír se neskutečnou rychlostí rozběhl k nám. Zdálo se, že mezi přívalem kolek tančí. Pak mu do cesty dopadlo RPG. Ohořelé tělo se za okamžik zřítilo zpátky na asfalt. Upír se i hned zvedl a pokračoval. Léčili se hrozně rychle. Když se z našeho středu ozval výstřel, dostal se upír do středu obrovské exploze. Tlaková vlna z bezákluzového děla spik námi otřásla. Byl jsem na sebe hrdý, že jsem je Julii pomohl vytáhnout ze sklepa. Jakmile se dým rozestoupil, byl upír pryč. Holly skočila do příkopu s náručí plnou raket. Plácla mě do ramene a ukázala nahoru. Podíval jsem se, kam ukazuje. Roztrhané ostatky upíra se zrovna dostaly do nejvyššího bodu výstupu a začaly padat. Největší kus stvůry sletěl na silnici snad 15 metrů od naší pozice. Nadpřirozený upír neměl proti fyzikálním zákonům a dobře zaměřenému dělostřelectvu velkou šanci. Ano, vykřikl jsem, přece jen je šlo zabít. Svého triumfálního výkřiku jsem však hned litoval, protože upír se stále hýbal. Hlava, jeden pařád a torzo se přitahovaly směrem k nám. Ostatky sebou zmítali a ze spáleného masa cákaly tělní tekutiny. Kdyby se upír stačil zregenerovat natolik, aby získal zpět své schopnosti, proměnil by se a mohl bojovat dál. O to snad není možný, zařval Lee a poslal do upírského těla dávku z kulometu. Do ostřelování se zapojil i těžký kolomet Browning k národní gardy. Do vzduchu vylétávali kusy země a upířího masa. Edwarde, do utoku. Všem týmům přestaňte střílet na střed, rozkázal Herbinčer. Stál u gardistů, aby se osobně postaral o to, že nebudou střílet. Ze stromu vyrazil tmavý obrys. Obřími přískoky překonával velké plochy hořící trávy a zaplavených příkopů. Pařáty zvířete vyhazovaly do vzduchu trsy trávy a další vegetace. Edward se pevně držel hřívy svého vrka, který se s predátorskou zarputilostí blížil k omráčenému upířímu pánovi. Edward tasil meč a vyklonil se tak, že tělem div nezavadil ozem. Orkova ruka vylétla vzhůru jako kosa chystající se žnout pšenici. Na seknutí se pak nepodílela pouze orkova síla, ale také rychlost 300 kilogramového upalujícího oře. Edwardovo mistrovské šermířské umění nechybilo ani tentokrát. Starobilý meč zasvištěl vzduchem. hořelé maso mu nekladlo odpor. Hlasitý dopad čepele na zesílenou páteř slyšeli všichni lovci. Dokázal to? Vrk se s klouznutím zabrzdil na promáčené půdě a s vyplazeným jazykem se otočil. Začal zabírat vší silou a rozběhl se zpět k upírovi. Edward uložil meč zase do pochvy, naklonil se a sáhnul do trávy. Když se vyšvihl do vzpřímené polohy, držel nad hlavou trofej. Byla to ohořelá lepka. Nebe pročísl bezpočet blesků. Zahřměl hrom. Ucítili jsme pory v větru směřující k severu. Nebe protestovalo proti duši starobilého upíra, která konečně opustila tento svět. Lovci začali slavit. Vrk skočil zpět mezi stromy. Edward stále držel upírovu useknutou hlavu, tak aby se ji mohli všichni prohlédnout. Ke slovu se vrátily minomety, které pokračovaly v zasypávání údolí projektily. Pouze já slyšel mozkové výkřiky ostatních upířích pánů. Hlupáci, varoval jsem vás před moderními zbraněmi lidi. Utečte, ochraňte našeho pána pálí to, nechce to přestat pálit, není čas na léčení, příliš velké poškození, moc slabý, potřebuji krev. Zničili kurka, si tak umírá, pomstím je, vidíte, říkala jsem vám to, Kretenie. Můj pane, Použijte artefakt. Pošlete mě do jejich středu, ať mohu vyrvat život z jejich srdcí. Své zbraně proti nám mohou použít na dálku. Budíš. Dobrděle. Vykřikl jsem, odvrátil se od bojiště a pohlédl směrem, ze kterého jsme přijeli. Stiskl jsem tlačítko vysílačky. Herle, upíři se chystají otevřít bránu někde blízko. Moc blízko na bomby. Kde? Soustředil jsem se, ale bylo to pryč. Hlasy zmizely. Zaměřil jsem pohled na bok našeho konvoje zaparkovaných vozidel. Z nějakého důvodu přitahoval mou pozornost. Zdálo se mi, že šestým smyslem vidím formující se neviditelnou energii. Za náma, 25 metrů od silnice, jižní strana. Vykřikl jsem, vyskočil z příkopu a sprintoval k onomu místu, jak nejrychleji jsem dovedl. Anihilátor mi na hrudi poskakoval dopředu a dozadu. Boty jsem měl nasáklé vodou a připadalo mi, že váží snad metrák. Při běhu jsem se zadýchával. Ve sprintu jsem nikdy nevynikal. Kdyby se upíři objevili v našem středu, bylo by v podstatě po nás. Pohybovali se příliš rychle, než abychom je mohli zastavit zbraněmi použitelnými na krátkou vzdálenost. Trhlina se křupnutím otevřela. Ve vzduchu se objevila červená linie a postupně se rozšiřovala. Sáhnul jsem pod plášť a vytáhl jeden z naostřených dubových kolíků. Při běhu jsem jej držel u boku. Věděl jsem, že to bude tvrdé a těsné. Trhlině se objevila stvůra a s lehkostí doskočila na trávu. Krví podlité oči zamrkaly, nebyly na tak jasné světlo zvyklé. Upír se už nesnažil maskovat za člověka. Byl připravený k bitvě a vypadal jako pokřivený, šedý, zavalitý netopír. Samý tesák, samý sval, samý pařát. Všiml si mě. Bylo ale už pozdě. Zvedl jsem kůl, zařval, zapřal se a nechal svou hmotnost a hybnost odvést zbytek práce. Narazit do upíra bylo jako vpálit do cihlové zdi. Celou vahou jsem tlačil do kůlu, který projel hrudním košem a propíchl černé srdce. Upír zaječel tak neskutečně hlasitě, že to mé elektronické špunty ani nestačily odstínit. Popadl mě za ruku a snažil se kůl vytáhnout. Otevřel stán takovým způsobem, že by se tam vešla celá moje hlava. Nepřestával jsem tlačit na ostřený kůl hlouběji do černého srdce stvory. Kůl v srdci by dokázal zabít jakoukoliv živou bytost. Okamžitě by paralyzoval i obyčejného upíra. Pro upířího pána to ovšem byla pouhá nepříjemnost, která jej dočasně oslabila. Kdyby byl při normální síle, nečinilo by mu problémy roztrhnout mě vejpůl. V tuto chvíli jsem však měl pocit, že bojuju jenom proti někomu, kdo je dvakrát silnější než normální člověk. Stvůra mě udeřila do hrudi. Odletěl jsem dozadu a pozdánlivě nekonečné chvíli dopadl na kapotu jednoho z SUV. Rozbil jsem čelní sklo, sklouzl se a dopadl na kolena a ruce. Upír se snažil vytrhnout si kůl z těla. Trip alí se na stůru vrhli a divoce do ní sekali čepelemi ve snaze oddělit její hlavu. Upír je odrazil stranou, ale ne dříve, než mu trip zasekl Tomahavk do lebky. S příšerným zavitím Upír kůl konečně vyrval. Stvůra triumfálně ječela, ale pak jí zmrzl úsměv nartech. Doširoka otevřenýma očima sledovala, jak do ní suburban najíždí 50-kilometrovou rychlostí. Pneumatiky nadskočily a drtily pod sebou upírovo tělo. Holi zatáhla ruční brzdu a uvěznila stvůru pod autem, pak otevřela dveře a vyskočila. Byly tam klíčky! Vykřikla, otočila se a vytáhla z postroje granát. Utečte! Vytrhla pojistku a hodila výbušninu na přední sedadla. Zvedl jsem se, abych se během zbývajících pěti vteřin dostal co nejdále. Věděl jsem, že jestli je to vozidlo stejně napěchované výbušninami jako naše, nebude to nic hezkého. Upír nadzvedl SUV a odhodil jej stranou. Když se postavil, kosti mu už pomalu srůstali. Hledal další kořist. Skočil jsem za jednu z dodávek a snažil se přitisknout co nejvíce k zemi. Výbuch granátu byl relativně neškodný, ale exploze natlakované nádoby s napalmem to už byla jiná písnička. Jako další vybuchla bedna s bombami do 1,80 mm. Dodávka, kterou jsem používal jako štít, se zvedla na dvě kola a přišla tlakovou vlnou o všechny skleněné výplně. Když dunění odeznělo, pomalu jsem vystrčil hlavu. Nahlédl jsem přes okraj ohořelého krytu. Ze suburbanu zbyla jen hromada ohořelého šrotu ležícího v nově vytvořeném kráteru. Kus plechu dopadl do trávy pár metrů ode mě. Došlo mi, že to jsou dveře. Pak kolem mě projela hořící pneumatika. Ty volhe! Bylo jediné, co mě v tu chvíli napadlo říct. Myslíte, že už má dost? Vykřikla Holly z podvrkského přívěsu. O to doufám. Pozvedl jsem pušku a blížil se k vraku. Tripe, lí, jste v pohodě, chlapi. Stále se ozývala palbami na metu. Pite, stav? Uslyšel jsem herbingera Fuchu. Myslím, že jsme toho upíra zlikvidovali. Nemůžu najít dva svý chlapy. Tady, majorga, jeden z nich se dostal za přehradní palbu. Je ve stromech nalevo. Puta dostala beho. Tady kody, jednoho máme i napravo. Herle, řekl jsem do vysílačky. Držel jsem zbraní namířenou na hořící vozidlo. Fůdolí už zbývá jenom jeden. Je těžce zraněný, bez krve se nezregeneruje. Holi se vysoukala zpod přívěsu a tak jsem jí vrátil pušku. Jak to víš, zeptal se. Daprdale, to je jedno. Fanzante, zastavte palbu. Edwarde, zlikvidujte ho prostřed. Filip, si, přesuň se do pravá. Pekstné, posil levý křídlo. Už jsou blízko, ale zranili jsme je, takže budou slabší a pomalejší. Zvládneme je. pité můj tým jde k tobě. Neodpověděl jsem. Prohlížel jsem okolí. Po Poupírovi ani památky. A nebylo ani stopy polím nebo tripovi. Hej, chlapi, slyšíte mě? Jsem v pohodě, odpověděl líp. Byl na druhé straně vraku. Z jeho zbroje se kouřilo. S námahou v rukou držel FN Mak. Kulomet byl skoro tak velký, jako on sám. Nábojový pás tahal po zemi. To byl teda kurevský výbuch. Neviděl stripa? Zavrtěl hlavou. Ale ne, holi se zhrozila. Zabila jsem ho. To nemůžeš vědět. Tripe, slyšíš mě? Nic. Podívejte, Lý pokynul hlavní kulometu. Rychle jsem se otočil a doufal, že uvidím svého kamaráda. místo něj jsem spatřil, že blikající trhlina do jeskyně je stále otevřená. Vznášela se asi metr nad zemí. Byla to jakoby brána od nikud, ale přesto jsem na druhé straně co si zřetelně zahlédl. Znepokojeně jsem namířil anihilátorem a posvítil baterkou do prostoru. Výkonný světlomet protnul temnotu a ozářil kamennou stěnu. Grente, vykřikl jsem. Na podlaze ležel spoutaný Grant Jefferson a v ústech měl roubík. Zdálo se, že je vzdálený jen nějakých 12 metrů. Herle, našli jsme Granta. Je tu otevřený další vchod do jeskyně. Už to. měli bychom si pospíšit, než se to zavře, řekl lí. Jak můžem vědět, že to není pást? zeptala se holi. Co když se to zavře, když budem v půli cesty? Jo, nevím. Z lesa se ozývala divoká střelba, jak ostatní lovci bojovali se dvěma upířími pány. Musíme to zkusit. Sáhnul jsem do kapsy a vytáhl hrst osvětlovacích tyčinek. Dudu dovnitř. Zkusím ho popadnout a vytáhnout ven. Krejte mě. Zlomil jsem tyčenky, zatřásl jimi a prohodil je trhlinou. Rozprostřeli se po podlaze jeskyně a osvětlili ji jemnou zelenou září. Neviděl jsem žádný další pohyb. Hodně štěstí, řekla holi, ty velkej, odvážné idioté. Rozběhl jsem se k trhlině, nemělo smysl na nic čekat. Než jsem do ní skočil, zavřel jsem instinktivně oči. Necítil jsem vůbec nic. Nadechl jsem se vlhkého jeskyního vzduchu. Otočil jsem se. Trhlina byla pořád na svém místě, korát jsem nyní viděl údolí a zlověstná zelená oblaka nad hlavou. Zbývající členové týmu na mě čekali. Paspěš si, vykřikla Holly. Dobrá rada. Namířil jsem brokovnicí kolem sebe a posvítil na vlhké zdi a kluské stalagmity. Žádnou hrozbu jsem nespatřil, Posvítil jsem na grenta. když ho zasáhl kůžel jasného světla, co si zamumlal. Tak pojď, kámo, vypadne tut. Poklekl jsem a vytáhl mu roubík sůst. Pite, vydechl, slyšel jsem, jak ve co se šremotí. Otočil jsem se a viděl přízraky, hromady přízraků. Jo, čas mizet. Popadl jsem grenta za popruhy na zbroji a přehodil si jej přes rameno. Rozběhl jsem se k trhlině a ignoroval metrák váhy navíc. Přízraky se ke mně začaly stahovat. Jeden mi zastoupil cestu, avšak hned na to jej zkosila dávka z líova kulometu. Kulky podle všeho trhlinou prolétávaly bez problémů. Proběhl jsem kolem padající stvůry a vyskočil z portálu. Byl jsem zpátky venku. A přízraky mi byly v patách. Lee vysypal do portálu zbytek nábojového pásu. Holi stála vedle něj a dorážela nemrtvé, kteří se přiblížili až příliš. Hodila by se nám pomoc, šéfe! Řekl Lee, odhodil obrovský kulomet, vytáhl pistoli a vystřelil poblížícím se přízraku. Hrubě jsem hodil grenta na zem, vytáhl z postroje pár granátů, vytrhl pojistky a mrštěl jimi do portálu. Na stranu! Ostatní poslechli a uhnuli z předpokládané trasy šrapnelů. Granáty vybuchly u nohou přízraků a proměnili je v kusy pulzující tkáně. Ze stropu jeskyně spadlo nějaké kamení. – Auvene! – zavolala Julie. Její tým a ostatní lovci se rychle blížili. – Tamu nevěřím! Ty jsi našel Granta! Herbinger pochválně přikývl. Semé, Milo, krejte trhlinu! S potěšením, odpověděl Milo, odstrčil Lího a prostřelil přízraku páteř karabinou AR-10. No teda hustá, kouzelná portálová věcička. Vytasel jsem nůž a přeřezal pouta na Grantových zápěstích. Jeho oči vypadaly divoce a vyděšeně. To je v pohodě, kámo. Máme tě, seš bezpečí. Chcipni, vykřikl Grant. Chytil mě pod krkem a snažil se mi rozdrtit dýchací trubici. Popadl jsem jeho ruce a snažil se vymanit ze sevření. Grente, co to děláš? Vykřikla Julie, nech toho. Ahh! Řekl jsem v barné snaze nadechnout se trochu kyslíku. Zdechni vecelče! – prskal Grant s divoce vypoulenýma očima. Buď věděl, že mu dělám do Julie, nebo jednoduše zašílel. Každopádně to děsně bolelo. Je okouzlenej, řekla prostě holi. Susan ho musela kousnout. Julie se postavila za něj, klidně pozvedla pažbu M14 a práskla ho do spánku. Okamžitě ho omráčila. Grante, zlato, myslím, že je na čase, abychom se rozešli. Promnul jsem si krek. No to kurva polelo. Na druhou stranu jsem pocítil zvláštní uspokojení nejen ze záchrany svého konkurenta, ale také z toho, že ho omráčila žena, po nich jsme oba šli. Bude v pohodě. A kouzlení poměne celkem rychle. Ale až zemře je jedno, jak dlouho to bude trvat. Bude mu třeba uřezat hlavu, jinak se vrátí jako jeden z nich. Nemrtvá kletba zůstane navždy v jeho krvi. Vysvětlila Holly. Poklekla a rozepnula Grantovi u krku zbroj. V horní části hrudníku měl ohavné zranění pokryté zaschlou krví. No, tak to je na hovno. Jo, celkem jo, ale člověk si zvykne. trhli drží, řekl Herbinčer. Tak jdem za prokletým. V dálce se stále ozývala střelba. Když se upíři dostali na kontakt, máme s bojem plný ruce práce. Možná jakmile zabijem prokletýho mraky se rozejdou. A slunko pak ty bastardy smaží. Sem si odplivl, všiml si pohybu v zamířila zamířil a vystřelil. No, tak jdem na ně. Poslal do komory další mamutí náboj. Fajn, půjde první. Držte se za mnou. Zarazil se, protože co si zavětřil. Herbinger se už začal otáčet, ale upíří pán byl rychlejší. Popadl jej za popruhy zbroje a šílenou rychlostí odhodil. Herbinger dopadl na zaparkované SUV a pomačkal jeho karoserie jako při nehodě ve vysoké rychlosti. Masívní vůz se posunul o metr dál. Takový náraz nemohl nikdo přežít. Erle, vykřikla Julie a lovci zahájili palbu.